Quina, quina seria una, alguna cosa que li agradaria que es visualitzés, que, la gent, que la, el ciutadà visualitzés aquest pla? Quina cosa li agradaria que que en breu o, o a mig termini, sí, és el primer que podria veure. A mi, des del de que em pertoca Figueres, realment m'agradaria tenir el llestit, i ho tindrem, tindrem l'any que ve, un centre d'informació i difusió de tot el potencial turístic de, de la comarca. Nosaltres estem treballant com a capital aquí, amb el cas Empordà, realment s'ha de visualitzar, per una part, políticament, amb un mecanisme de control permanent, però a la pràctica... Pràcticament hi ha d'haver un únic centre a la capital de l'Alt Empordà on la gent quan arriba a Figueres ha de tenir el seu abast i la seva informació tot el que pot arribar a oferir-li aquesta comarca de l'Alt Empordà des del punt de vista turístic i des del punt de vista de desenvolupament econòmic pot ser dual, pot ser turístic i pot haver també oportunitats d'implantació en el territori oportunitats de desenvolupament econòmic aquí a la comarca